Én voltam a harmadik az ötven fős egységünkből, aki már egyedül repült, ami különös büszkeséggel töltött el, mivel a legtöbb társam mindössze 18 vagy 19 éves volt. Nem mondták ugyan, de sokszor volt olyan benyomásom, hogy úgy érzik, egy magamfajta korosodó úriembernek, akinek már felesége és gyereke van, semmi keresni valója a repülős képzésem. Bizonyos szempontból persze igazuk is volt. Valószínűleg én jobban kötöttem az otthonomhoz, mint ők. Amikor a reggeli sorakozónál az őrmesterünk kiosztotta a postát, én eltettem a leveleimet, hogy kivárjam, amíg pár percre egyedül maradhatok, és majd csak akkor olvassam el, mekkorára nőtt, mennyit hízott a kis Jimmy, milyen megnyilvánulásait mutatja a kivételes intelligenciának, sőt, lángelmének, amelyet Helen neki tulajdonított. Elszalasztottam a csecsemőkorát, és ez mélyen elszomorított. Még ma is sajnálom, mert ez csak egyszer adatik meg az életben, és nagyon rövid ideig tart. De megvan még az a levélköteg, amelyet a büszke anya írt, hogy követni tudjam a kicsi fejlődésének minden bámulatos állomását, és amikor újra olvasom őket, szinte olyan, mintha a magam szemével láttam volna mindezt. Akkoriban ezek a levelek már-már már fájdalmasan idézték elém az otthon kényelmét, Noha voltak esetek, amikor korán sem volt olyan kellemes az élet dárobiban. Azt hiszem, akkor a kora reggeli hívások télvíz idején azok voltak a legrosszabbak. Nagyon is mindennapi élmény volt álmos szemmel belépni egy is tálóba hajnali hatkor egy borjaztatásra. de Blackburn gazda farmján más volt a helyzet, méghozzá több okból is. Először is rendszerint egy aggodalmas képű farmer fogadott, aki beszámolt a vajúdás kezdetéről és a borjó fekvéséről, de itt úgy éreztem magam akár egy hivatlan látogató. Másodszor hozzászoktam a farekeszekre osztott, kikövezett istálókhoz, amelyekben néhány tehén áldogál és egyetlen olajlámpás világít. Itt pedig hosszú, széles betonutca utca terült el a szemem előtt, a ragyogó villanyfényben, amelynek mentén látszólag végtelen hosszú sorban álltak a tehenek a tekergő csövekkel összekötött fémboxokban. Harmadszor a kora reggel békéje helyett vödrök csörgése, a fejőgépek ritmikus pumpálása és egy bömbölő rádió fogadott. És fehér fehérsapkás férfiak nyüzsögtek mindenütt, akik ügyet se vetettek rám. Az új nagy tejgazdaságok egyikébe voltam. A tehén mellett a fejőszéken kuporgó egyetlen figura helyett, aki halk ne te ne biztatással csalja elő a tejet az állatból, így személytelen sürgés forgást látta. Beléptem és megálltam az ajtóba, miközben odakint hideg hószít a fekete égből. Ott a meleg ágyat és az asszonyt, hogy ide jöjjek, és még csak köszönésre sem éltattak. Aztán észrevettem a tulajdonost, aki egy vödörrel sietett el mellettem. Ugyanolyan fürgén mozgott, mint az emberei. Hey, – Hé, Mr. Blackburn! – kiáltottam. – Maga telefonált, hogy borjárzik az egyik tehene? Megállt és egy pillanatig megróvóan nézett rám. Jaj, ja, igen, igen, ott találja jobbra. Egy világos tarka tehén felé mutatott valahol az istáló közepetáján. táján. Nem volt nehéz ráismerni, mert ez volt az egyetlen állat, amelyik feküdt. – Mióta tart? – kérdeztem, de mire megfordultam, Blackburn már eltűnt. Utána szaladtam, és a teljes sarkánál értem el, hogy ismét feltehessem neki a kérdést. – Ja, tegnap este kellett volna megborjaznia. Valami baja lehet. A hűtőberendezésen át a köpülőbe öntötte a tejet. Belenézett már? Nem, nem volt rá időm. űzött pillantást küldött felé. Kicsit megkéstünk ma reggel a fejéssel, nem várathatjuk meg a teljes embert. Értettem a sietségokát. A sofőrök, akik begyűjtötték a tejet a nagy tejgyárak számára, igen vad férfiak voltak. Rendes körülmények között talán nyájas férjek és apák. De szörnyű dűk voltak képesek, ha egy percig is megváratták őket. Nem hibáztattam őket érte, hiszen hatalmas területet kellett bejárniuk, számos farmot felkeresniük. De láttam már olyat, hogy kihozták őket a sodrukból, és akkor félelmetesek tudtak lenni. Rendben van, mondtam. Kaphatok meleg vizet szappant és törő között? Blackburn egy fejmozdulattal a teljes ház egyik sarkába mutatott. Magának kell összeszednie, amikkel ott mindent megtalál, nekem most itt van dolgom, mondta a zagyósan faképnél hagyott. Láthatólag jobban tartott a teljes embertől, mint tőle. Megtöltöttem egy vödröt, kerestem egy szappant és átvetettem a vállamon egy törű között. Amikor visszatértem a betegemhez, hiába kerestem a táblát a nevével. Akkoriban a legtöbb tehénnek ott állt a neve a rekeszén, de itt sehol egy riska, alíz vagy virág. Csak számok. Mielőtt levetettem volna az akomat, belepillantottam a fülébe, ahol a krémfehér bőr felszínén tisztán látszottak a tetovált számjegyek. Ő volt a 87-es. Még nagyobb bajba kerültem, amikor már levetettem az ingemet is. Egy efféle modern istálóban nincsenek falba szögek, ahová föl lehetne akasztani az ember holmiát. Kénytelen voltam egy csomóba fogni a ruháimat és átmenni velük a teljes házba. Ott találtam egy zsákot, amit egy hosszú párgával magam mellé köthettem. Továbbra se törődött velem senki, így visszamentem, beszappanoztam a karomat, és beledugtam a tehénbe. Hosszan be kellett vezetnem, mire elértem a bórjut, amely eléggé különös volt ahhoz képest, hogy már tegnap éjjel világra kellett volna jönnie. A kis állat feje búbját érintettem meg először. Az orra lefelé mutatott, ahelyett, hogy a vaginár át a külvilág felé nyomakodott volna, míg a lábait maga alá húzta. És észrevettem valami mást is. A karom bevezetése nem bátott ki semmilyen feszítő mozgást a tehénből, meg se próbált lábra állni. Valami más baja is volt ennek a 87-esnek. Ahogy ott feküdtem a betonon, válik még mindig benne a tehénben Fölemeltem a fejem, és végig tekintettem a halvány piros és fehér foltos, szőrös háton, és amikor elértem a nyakig, már tudtam, hogy nem kell tovább keresnem. Tisztán látszott oldalt a csomó. A mellére támaszkodó 87-es nyúzottan és érdeklődés nélkül merett maga elé a falra, de az a kis csomó a nyakában mindent elárult nekem. Felálltam, megtörültem a karomat, és Blackburn keresésére indultam. Egy kövér barna jószág mellett hajladozva találtam rá. A fejőgépet szerelte le a tőgyéről. A vállára tettem a kezem. Tejláza van, mondtam. Ajaj, válaszoltam, majd fölemelte a vödröt, ott hagyott és elindult az istáló ajtaja felé. Én a nyomába. Ezért nem tud nyomni. A méhe elvesztette a tónusát. Sosem bórjadzik meg, ha nem kap kalciumot. Értem. Még mindig nem nézett rám. De ad neki, ugye? Igen, mondta maga ez a gazda távolodó hátának. Odakint a sötétben még mindig szállingózott a hó, és én eljátszottam a gondolattal, hogy felöltözöm. De akkor újra le kellett volna vetköznöm. Tehát úgy döntöttem, hogy nyomban neki látok. Kinyitottam a kocsi csomagtartóját, és úgy tűnt, hogy nagyon sok időbe telt, míg megtaláltam az üvegeket és a szelepes csövet, miközben a hópelyhek belepték a mesztelen bőrömet. Az istálóba visszatérve ráérő ember után néztem, aki a segítségemre lehetne, de a lázas tevékenység mit se csillapult. Egyedül kell hát az oldalára hengerítenem a tehenet, és beinjekciózni a tejeret. A siker attól függött, mennyire kómás az állat. Eléggé az lehetett, mert amikor nekivetettem a lábamat az acélcsőnek, és mindkét kezemmel nekifeszültem a vállának, ellenállás nélkül átfordult. Az egyetlen gondot az okozta, hogy a földön elterülve bekerültem a jobb oldali szomszéd tehén alá, és az ingerlékenynek tűnő jószág nem túlságosan örült, amikor két gumicizmás láb kapálódzott a hátsójánál. Nem kevés fájdalommal járt, amikor rálépett a bokámra, majd néhány jól irányzott rugást helyezett el a combomon. De nem mertem mozdulni, mert a kálcium szépen csordogált. Amikor kiürült a palack, visszatérdeltettem páciensemet az előbbi helyzetébe, majd újabb üveg kálciumot, magnéziumot és foszfort jutottam be a bőre alá. Mire befejeztem és szétoszlattam a beadott folyadékot, a 87-es határozottan boldogabban festett. Nem siettem a felszerelésem elmosásával és elpakolásával, sem a karomismétert beszappanozásával, mert tudtam, hogy a beteg percről percre jobban visszanyeri az erejét. Az intravénás kalcium villámszerű hatása mindig is csöndes örömet okozott nekem, és amikor visszaduktam a karomat, jelentős változást tapasztaltam. A korábban renhe méh beszívta a kezemet, és amikor a tehén hosszú görcsös erőködésbe kezdett, hátrafordította a fejét, rám nézett és folytott bőgésre nyitotta a száját. Nem a fájdalom hangja volt, hanem mintha azt akarta volna mondani. Ismét itt vagyok a vártán. – Jól van, öreg lány! – válaszolta. – Nem megyek el innét, amíg be nem fejezzük. Máskor talán féltem volna, hogy meghallják, amint beszélgetek egy tehénne, de itt a nagy csörömpölésbe és a folyamatosan üvöltő rádiózajába erre nem volt semmi esély. Tudtam, hogy vissza kell irányítanom a bóljut a helyes pozícióba, és ez időbe telik, de elfogott az a különös érzés, hogy csapatot alkotunk az állattal, hiszen a jelen körülmények között senki a legcsekélyebb érdeklődése tanúsította irántunk. Ahogy feküdtem ott arccal a betonon, ami idővel egyre keményebbnek tűnt, az arra járó pedig folyton belebotlott a kilógó végtagjaimba, nagyon egyedül éreztem magam. Csak ketten voltunk. A 87-es meg én. Az alkalom ünnepélyessége is hiányzott. A nehéz és sokszor nyújtott kárpótlást az a tudat, hogy igazi kis dráma részese vagyok. Az aggódó farmer, a bámészkodó munkások, a bórjuk, sőt, talán az anya elvesztésének veszélye mindig lenyűgöző előadás volt, és kétségtelenül az állatorvos játszotta benne a főszerepet. Lehet, hogy amúgy gazember volt, de itt mégis tár. Most meg csúszó-mászó nulla vagyok, a futottak még kategóriából. Hm, így álltak a dolgok. És mégis, mégis ugyanaz a munka várt rám. Megemeltem a borjú alsó álkapcsát, és ahogy a tehén tolt rajta egyet, átjuttattam a peremén. Majd megragadtam az apró lábakat, és miközben egy újabb görcsös erőfeszítés felém lökte a kis teremtményt, kiegyenesítettem őket. Most már határozottan jó úton volt kifelé. Nem siettem a dolgokat, csak feküdtem ott, és hagytam, hogy a tehén dolgozzék. Az volt a legrosszabb pillanat, amikor odajött egy ember, hogy rátegye a fejőgépet a jobbomon álló temperamentumos tőgyére. Ahogy a munkás be akart lépni mellé, az állat fordult egyet, felemelte a farkát, <gül> és beterítette trágyával a hátamat. A munkás visszanyomta a helyére, rátette a fejőgépet, majd felkapta a slagot, ami munkára készen tekergődzött az istáló padlóján. Egy pillanattal később jeges víz zúdult rám a vállamtól a csípőmig. Aztán a segítőkész munkás még meg is szárogatott egy tőgytördő kendővel. <gül> Nagyon köszönöm, tátogtam. És tényleg hálás voltam neki. Ezen a reggelen ez volt az első figyelmes gesztus, amelyben részesültem. Fél óra múlva a borjulábai megjelentek a vulvába, és utána egy nedves orr, melynek orjukai megnyugtatóan remektek. De nagy volt az a láb. Bika borjú lesz ez, és igencsak szűk helyen át kell a világra segítenem. Felültem, és két kezembe kaptam a csúszós csánkokat. Hátra döltem, a lábamat nekivetettem a szent és újra megszólítottam a nyolcval hetest. Rajta, öreg lány! Néhány erős tolás, és megvagyunk! A tehén a hasfal nagy erej összehúzásával válaszolt, mire a borjú felém szánkázott, és miközben húztam kifelé, egy pillanatra feltűnt előttem a széles homlok, és egy kis zavaros szempár. Azt reméltem, hogy a füle is átcsúszik de a tehén ismét elernyett, és a borjú fej eltűnt bent. Na, még öreg lány! Rimánkodtam is, ezúttal úgy tűnt, a tehén is eldöntötte, hogy elég volt a játszadozásból. Fejezzük be a dolgot. Hosszan megfeszült, ami előre a borjú fejét és vállát. Én húzni kezdtem, és csak egy pillanatra fogott el a szokásos pánik, hogy a csípője beszorul a medencébe. De ez a borjú nem akadt el, hanem szépen belecsúszott az ölembe. Némiképp elfulladva tápászkodtam fel, hogy szétválaszom a hátsó lábakat, és tényleg ott volt az apró here. Helyre kis segítettem a világra. Színát markoltam ki a bálából, megszárogattam, és a kis jószág perceken belül felült, cimatolni kezdett, és érdeklődéssel tekintett körül. És nem ő volt az egyetlen érdeklődő. Az anyja, amíg a lánc engedte, hátra tekerte a fejét, és elbűvöltem nézte a kis jövevényt, majd fülsiketi több hallatott. Újra meglagadtam a melső lábakat, és odahúztam a borgyút a tehén elé, aki rövid vizsgálódás után hozzálátott, hogy fejétől a farkáig végig nyalogassa. Azután, miközben én gyönyörködve néztem őket, a tehén lábra állt, hogy a kis jószág minden eldugott részéhez hozzáférhessen. Mosolyogtam magamban, <gül> – Összehoztuk. A tehér leküzdötte a tejlázat, és szült egy eleven kis bika borjat. A 87-es rendbe jött. Blackburn odajött, megállt mellettem, én pedig tudatára ébredtem, hogy megszűnt körülöttem a nyüskés. A farmer levette fehér kalapját, és letörölte homlokáról a verítéket. – Kihajtottuk magunkat szavamra. Kevés volt az ember ma reggel, és biztos voltam benne, hogy lekéssük a teljes embert. Félelmetes alap, nem vár egy percet sem. Volt, hogy traktorral kellett utána vinni a tejet. Ahogy befejezte a mondókáját, egy tyúk éres kárállással a jászóról. Blackburn odanyúlt, és kiemelt a szénából egy frissen még meleg tojást. Egy pillanatig vizsgálgatta, aztán hozzám fordult. Reggelizett már? Természetesen nem. Hát, mondja meg az asszonykának, hogy elsüsse meg magának mondta, és odadta a tojást. – Nagyon köszönöm, Mr. Blackburn, biztosan ízleni fog. Bólintott és mozdulatlanul nézte a tehenet meg a borját. A tejgazdaság működése az egyik legnehezebb kenyérkereset, és ez a korahajnali felfordulás mindennapos volt a gazda életében. De tudtam, hogy elégedett a munkámmal, mert hirtelen hozzám fordult, és boldog vigyor jelent meg a barázdált arcán. Minden figyelmeztetés nélkül barátságosan melbebökött. – Jó, öreg Jim, mondta, és ott hagyott. Felöltöztem, beszálltam a kocsiba, és a tojást gondosan rátettem a műszerfalra. Majd nagy nehézségek árán elhelyezkedtem az ülésen, mert a locsoláskor befolyt a gatyámba a piszkos víz, ami elég kényelmetlenni tette a kuporgást. Miközben hazafelé hajtottam, a sötétség szürkére ritkult, az új nap beköszöntét jelezve és lassan kiemelkedett a dombok fehér tömege a halvány, puha és elmondhatatlanul hideg fényben. Figyeltem a műszerfalon ide-oda ugráló tojást, és mosolyogtam magamba. Felidéztem legbőn váratlan vigyorát, még a bökést is éreztem a melkasomon, és mélységes megnyugvást öltött el. A rendszer változhat, de a tehenek, a borjak és a jó síri farmerek ugyanazok maradnak.